Сега внимание, още една трудна тема как политическото и геополитическото напрежение може внезапно да се излее в различни форми на насилие на улицата и по площадите. Поглеждаме към Амстердам, където гостуващите израелски фанове станаха обект на нападения преди по-малко от седмица, като в информациите и клиповете се вижда и че част от самите тях правят символни жестове, горят палестинското знаме, а, а, това показват записите, чиято достоверност е проверена от агенция Reuters. Те показват и как футболните фенове и от двете страни скандират съответно антисемитски и антиарабски лозунги. Имаше най-малко пътима ранени след матча макаби -Тел авив аякс а нидерландските власти и чужестранни лидери, включително израелския премиер Бенямин Натаняхо, определиха сблъсъците като антисемитски. Влезе в сила забрана за протести. Тя обаче беше нарушена преди ден и силите за борба с безрадиците арестуваха няколко души след попалването на трамвайна площад в западната част на Амстердам, Вероятно след като е бил замерван в бомбички. Израелският футболен отбор Макаби играе утре в Париж. Франция се готви да свъртява възможни сблъсъци, а от вчера в Атина има също специални мерки за сигурност, защото там пък играе баскетболния Макаби Телавив в баскетболната Евролига с пана и Кос. Добър ден, казвам на професор Албена Азманова, преподавател по политически науки в Сити и университи в Лондон. Здравейте! А... Ами да започнем от там, професор Азманова, заради газа, военния конфликт в Близкия изток става неспокойно в Европа. Тази фраза да. се прокрадва в анализите и на световните агенции. Това достатъчно обяснение ли е за тези изблъсъци, които споменах? Значи, тези изблъсъци са интересни. Реакцията на правителствата и на народа са много различни. А, значи, атаките, например, срещу израелските футболни фенове в а, Амстердам предизвика огромна, много силна реакция. Те бяха обявени за погром насочен към евреите. Но особено в началото, първата реакция на медиите и на властите беше да примълчат хулиганските провокации от страна на а, израелските фенове. Това, че бяха скандирани такива антиарабски слог, а, лозунги като смърт на арабите, в Газа няма училища, защото не са останали деца. А, кметът на Амстердам, например, обяви, че иска градът да бъде безопасен за израелските футболни привържниците, безопасен, тя каза, за местните жители и особено безопасен за нашите еврейски жители. Но, а, не, но, но не спомена а, жителите от а, ислямски от арабски происход. А, холандския крал каза, не трябва да си затваряме очите пред антисемитизма без да спомене антиарабското насилие. А, това е добре установена линия на поведение на западните правителства. Значи, антиарабско насилие и расизъм се толерира, а на населението а, срещу израелците се реагира силно, на насилието срещу Израел се си реагира силно и се представя като антисемитизъм. А, това, което, което е. Трябва, трябва да си замислим, е, че тази систематични открита антиисламска и антиарабска позиция на политическите елити предизвиква силен гняв сред населението, защото позицията на населението е друга. И не само сред, сред мюсулманските и арабските общности, но сред всички, които ценят правата на човека и основните свободи. Така има едно, получава се едно голямо разминаване между една страна, позициите на управляващите, които масово подкрепят или толерират политиката на на избиване на арабите в Близки изток, И от друга страна, това, което социологическите изследвания показват, голяма част Огромна част от населението в Европа не одобряват това поведение на правителствата си. Те, например, последните социологически изследвания, които погледнах, показват, че хората, обществеността в Европа вярва, че атаките на Хамас не са били оправдани, но също, че отговорът на Израел е неоправдан. Особено младите хора са в бесени, че кръвожадната политика на Израелското правителство за систематично издрабване на палестинците е в разрез. Точно с тези ценности, на които ги учим в училище и които правителствата им проповядват, но не спазват. И а, на този гняв, не. интересно е, а, че е, значи има едно още, още, още по-драматично развитие, че на този гняв на населението, държавите отговарят с, реп, с репресии, с ограничаване на свободата на словото, а, на, на забран, забрана, забрана на мирните протести, използване на полицейско насилие, срещу протестите за защита на правата на човека. А, Свидетели сме всъщност на едно разрастване на полицейската държава в така наречените либерални демокрации. Сега да попитам, а, има ли разлика между а, политическия разговор и разговора на улицата, защото в крайна сметка има ранени, а, има ранени хора. Тоест а, има ранени израелски граждани, заради които а, ще цитирам отново агенциите. През уикенда около 2000 души са напуснали Холандия за Израел в 8 спешни полета, организирани от Израелската авиокомпания, тъй като в крайна сметка Европа помни антисемитските погроми. И дали, професор Разманова, учите в университетите вашите студенти за разликата между подкрепа или критика към определено поведение на правителствата, т.е политики на правителствата и това да се разправяш с гражданите на една държава или на друг етнос, заради политиките на правителството, примерно, на тази държава. Тъй като за антисемитизъм и за антиарабски настроения, говорим тогава, когато се избиват араби и евреи по улиците на градовете, а не когато, когато говорим за политики на правителствата. О, да, разбира се, има огромна разлика. Значи, това, което виждаме, тези сблъсъци по улиците, това са а, ужасни изблици на хулиганство от двете страни. А, но да се говори за, а, за погром, а, което е предумишлен масови насилствени действия срещу определена група. Това не е оправдано, според мен. Значи, въпреки страни, въпреки е да. на хулиган. Въпреки Та, историята на хулиган, хулиганско поведение. Добре, но въпреки историята на, това, на антисемитски изгорено, погроми в, в, в, в, в Европа, в, в опит да разберем дали говорим за а, антисемитизъм и антиарабски настроения, които могат от език на омразата, символно противопоставяне да доведат и до жертви по улиците и площадите на Европа или за критика, приемане или неприемане на политиките на отделни правителства. Професор Разманова, ние виждаме, че има поляризация навсякъде има в университетите, има по площадите. На практика става невъзможно да не се позиционираш от една от двете страни на тази, как да кажа, тя е прекалено вечна, тази барикада. Тя ни отвежда към началото на времената, буквално. И за това да ви попитам, според вас адекватно ли се държат Легитимните институции в, в света по отношение на това, което, на това, което се случва, адекватно ли се държат и университетите, и академията, и международните организации, и правителствата, за да, за да не ескалират насилието, за да намерят начин хората да не се избиват по улиците? Да. Проблемът е, че е точно за тази позициониране, което казвате. А, хората смятат, че трябва да вземат страна. И трябва да вземат страната или на, на Израел, или на, на палестинците, а, на арабската общност. Но всъщност а, разделението е друго. То е между тези правителства, включително на, на Израел и, и, и някои от лидерите на, на, на палестинските общности, които са радикализирани, които а, не се колебаят да, да избиват а, Противно, на противниц, населене, про противниците си. от една си... страна... А, да, чувам ви, да. От една страна, значи, делението е друго. Елити срещу население. И докато ние мислим по позицията а, а, израелци срещу арабите, това няма да доведе до а, разрешаване на конфликта изобщо. Той само се подпалва по този начин. Например, тези конфликти по улиците, да, те са предизвикани от а, а, двете позиции на расизъм а, срещу израелците и срещу а, палестинците. Но а, те, те, те действат по една и съща логика. И те са радикализирани точно, защото правителствата ни не реагират адекватно. ОНЕТО, много институции на ОНЕТО вече са, а, на, на, Станало е ясно от тяхни изказвания, че а, това, което става в а, палестинските територии е абсолютно недопустимо. То е в разрез с всички, с, с хуманитарното право и всички ценности, които с толкова време проповядваме на Запад. Сега, как а, така, да попитам, че... тъй като малко ни се а, ограничава времето, а, как да. според вас избора на Доналд Тръм за президент на Съединените щати ще повлияе да. върху гнева на, а, гнева на улицата, изразяването на гнева на улицата, защото един от интересните да. ефекти беше анализиран от един известен американски политолог, че ако Тръмп беше загубил, той нямаше да признае изборите и неговите фенове щяха да се разгневят. И това, че Тръм спечели, поне предотвратява гражданска война в Съединените щати. Но смятате ли че с избора на Тръмп ще се удързостят, как да кажа, гневните тълпи а, извън Америка, навсякъде по света? Аз напълно съм съгласна с вас. Аз мисля, че а, Трамп дава легитимност на едно такова поведение, което до сега не беше приемано. а сега става съвсем част от а, нормалната линия на поведение в а, западните общества, да. Има такава опасност. Какво може да предотврати ожесточаването на хора срещу хора? Да, това ако да, да, да разберат... Значи да, да се да слушаме гласовете на, на, на, на израелските студенти, например, които казват не в моето име, да не се избиват арабите в тяхно име. Тоест... Може да се слушаме повече в тези критични палестински гласове и в израелските критични гласове, които а, вземат позицията на обратната страна. Трябва ни повече, повече такива смели, смели гласове. А има такива. Впрочем, да... Мисля, че преди ден имаше един мащабен митинг, мащабна демонстрация в Израел срещу политиката на Нетаняхо. Да, да. Казвате, важно е да се слушаме в гласовете на хората, които могат на практика да са критични към тяхната страна. Това може да, е, да. това може да е отговор срещу радикализацията. Така ли? Правилно ли? Така смятам. Точно точно това смятам, да. Много ви благодаря. Професор Албана Азманова, преподавател по политически науки в Сити университи в Лондон.